Jag är lite vanskeligt att få applåder innan man har talat. Det blir så höga klart då. Jag kommer kommit snabbt till svensk och jag hoppas att ni eh, hänger med. Eh, jag ska försöka tala långsamt och inte använda alls för mycket slang. Så ni förstår vad jag säger. Precis. Eh, DIST som jag kommer ifrån, vi eh, arbetar som svar eh, med ungdomskultur att nå och förstå unga människor. Vi finns i Sverige och vi finns i Danmark och vi finns också i Norge. Dagens föreläsning, som jag tänkte hålla, är ut till detta. Ny teknik lika med ny publik, frågetecken. Helt enkelt är det så att vi får en större publik så fort vi använder oss av ny teknik. Om vi bara kan ta våra tillhåll och Fräsar ut är en ny kanal så kommer vi få jättemycket nya att mm. Är det så? Kanske, kanske inte. Jag kanske inte kommer ge så många svar på frågor här men jag kommer, eh, tror jag, ställa ett par nya frågor till er. För det första man tänker på, eller ska tänka på när man ska utveckla den nya tekniken eller eh, kommunicera med unga via ny tekniker och tänka på Hur tänker jag mig själv ungdomskommunikationen? Tänker vi oss det så här fortfarande Alla på en gång, eller hur? Att det jag säger, det kommer alla lyssna på precis samtidigt De kommer höra samma sak som jag står och talar med här nu Jag vet att ni förhoppningsvis hör vad jag säger Och sen kommer ni gå ut och kanske prata om det efteråt Alltså har jag just nu ett kontroll över budskapet, ser nu. ut? Jag bestämmer vad ni ska höra från mig. Men sen kan ni samtidigt sitta och googla mig och få fram andra saker, eller ni kan gå ut och presentera andra eh, sidor av det. Jag säger. Men just nu här inne så pratar vi allihopa på en gång. Men är det så? Är det så man ska lägga upp kommunikationen? Eller behöver man ta hänsyn till hur det ser ut idag för många av våra unga? Det vill säga att man tar emot budskapet en och en framför sin dator. Det är en och en ensam hemma som man värderar det ni har att säga till dem. Det är ensam som man värderar det som ni vill presentera, underhållningen, innehållet. Det är ensam hemma som man också kan ta vidare och berätta för sina vänner. Den unga generationen idag, de brukar då kallas för Google-generationen. Och är en generation som aldrig mer kommer att svara jag vet inte. För att du kan alltid svara jag vet inte. Om, eller du kan alltid svara om du har en dator i närheten, eller mobiltelefoner. För där finns ju Google nu också. Så då kan du enkelt få reda på det du undrar. Med. Och då kan man tänka sig, på vilket sätt är våra budskap anpassade för att konsumeras på det sättet? För när man konsumerar på det här sättet så är det ju också att man kanske vill kunna skicka det vidare till sina kompisar. Man kanske samtidigt vill titta flera stycken på budskapet och prata om det. Man kanske vill spara ner en del av det för att lägga upp det på sin blogg eller på sin Facebook-sida eller annat community som man är medlem i. Så det första man ska tänka på när man ska ut och använda ny teknik och kommunicera med unga, det är hur paketerar vi budskapet? Paketerar vi det så? Eller paketerar vi det så? Här är två av mina favoritbilder som jag hittat på vars nätet. Och under det här så är det ett äh, citat av en författare som heter Douglas Adams. Han har skrivit Hitchhikers Guide to the Galaxy, bland annat. Det som står där nere är att allt som finns när det föds i helt naturligt i liv. Det kan tyckas som en ganska banal liten mening som inte betyder så mycket. Men ju mer man tänker på kommunikation och ungdomar så blir det här livsviktigt. För att de unga idag, en 14 idag, till exempel, han eller hon har aldrig <coughs> letat nätet till exempel. Vi kan fortfarande tänka oss hur livet var innan internet fanns. Hur klarade vi oss? eller för att inte tala om de här små grejerna. Jag tror att det är många av oss här inne idag som tycker det är fantastiskt att man kan ta kort med mobilkameran, eller nu. Framtiden är här. Men frågar en 14-årig som ska köpa en ny mobil och så frågar sig, såhär Ska du ha mer utan kamera? Så är de så här, va? Finns det utan? För att det finns inte. Det här är någonting som de alltid har med sig. Och innan vi då ska ut på ny teknik, nya arenor, så måste vi ju fråga oss, okej, okay, var någonstans är grundnivån? Hänger med på vad jag menar Vi kan tycka att saker är jättehäftiga och coola, men vad tycker de som vi vill prata med? Om vi vill kommunicera, via internet inte 14-åriga idag, vad är grundnivån? Vad är det vi måste ha med för att de inte ska tycka att vi är jättetöttiga och måste gå in inte förstå någonting? Det som är spännande med de här bilderna också, det är ju den här bilden, jag. Eller I Sverige så är, har internetdebuten varit ungefär 12 år, någonstans mellan 10 och 12 år, är de åldrarna man börjar använda nätet jättemycket. De senaste åren har vi sett en sjunkning av den där ingångsåren, som nu är 4 år. Från 4 års ålder så börjar man faktiskt använda nätet ganska mycket. Och jag tänker att när den här lilla killen, om kanske 15 år, har dammat av någon gammal hårdisk för att titta på sina barndomsbilder så kommer han titta på den här bilden och säga så: Åh oh, fy fan vilken gammal datum vi hade. <laughs> vad stor den är, eller hur? Så tjock skärm och stora, för det går ju så himla fort Och det måste vi också ha jag gjorde ett litet experiment och det var att jag eh, köpte leta fram bilder på mig själv när jag var i den åldern och se om jag fanns tillsammans med någon som helst teknik. Jag hittade inte någon som helst teknik, men jag hittade några bilder där jag är på motorhuven på en DAF. Och någon bil en DAF. Som är en bil som jag kör lite fort framåt som jag kan backa. Det är inte därför jag tar upp den idag, för jag tar upp den idag för att den inte finns längre därför har slutat produceras. Och det här är också någonting att ha med sig när man ska kommunicera med unga. Och det är en av de viktigaste teserna förutom det här. Det är att säga till själv, Jag är inte 18 år längre. För en del kommer det som en chock. Andra har lagitsamt och älskar det. Men varför man måste säga det till själv? Det är för att om jag baserar min kommunikation på mina egna upplevelser som 18 år så blir det jättekonstigt. Mm. För det som var häftigt när var 18 år, kanske inte ens finns det. Som helgespelare till exempel, sak. Så verkligen att ha med sig det här hela tiden. När vi ska ut på nya arenor, när vi ska prata med de unga, var befinner de sig idag? Vad är det minsta vi behöver göra för att de faktiskt ska intressera sig och börja lyssna på vad vi har att säga? Förra året gjorde TV-kanalaren eh, MTV en undersökning som heter Circuits of Cool. Eh, vad som framförallt kom fram i den undersökningen det var att unga idag i Europa har en otrolig digital gemenskap. Man har alla sina vänner på Eh, många framtidsforskare och internetforskare har varit rädda för att ungdomarna ska sluta mötas och sluta ha träffar med varandra. Men vad man ser nu är att det, det beteendet som vi alla hade när vi var ungdomar, det finns kvar. Bara att det är en ny arena. När jag var 15 år då åkte jag till kiosken i Hörkarellen där bodde, och Där stod jag med alla mina kompisar och vi eh, fick våra spallröck från dag och titta på bilderna från fester och allt sånt här som har varit. Idag så var det inga många vi hör till engelsk kiosk. Men beteendet finns kvar. Och beteendet har flyttat till nya arenor. Mm. Samma sak där, när vi ska ut och kommunicera med de många så måste vi också ta reda på vilka arenor använder de sig av idag? Vilka arenor kanske passar jättebra för oss? Och jag kommer komma, fram komma till det lite senare. Vad den här undersökningen som Kool kom fram till, det var att Ta lite siffror här. Detta är då tyvärr svenska siffror men Sverige och Norge ligger ganska lika i den här undersökningen. Det här är ungdomar 15-20 år. 61% säger att det första de gör när de kommer hem det är att koppla upp sig på internet. Och jag tror att om man frågar vad det andra att de gör så är det också att koppla upp sig på internet. För det är det enda de gör nästan. Först de gör det kanske är kanske att äta lite och sen så är det 42% de upplever att det första man gör på morgonen och det sista kvällen är att kolla den här lilla mobilen. Och mobilen är också någonting som ungdomarna har tagit till sig ännu mer än vad vi har faktiskt. Eh, för att det sista vi gör på kvällen är att kolla, är det någon som har smsat? Nej, det är det inte. Och det första man gör på morgonen är att kolla, är det någon som har smsat? Ja, kanske. Eh, och sen behöver det inte vara avstängd däremellan. Jag har en syster som är 17 år, hon är väldigt trött ibland, och så frågar jag henne varför du så trött, och sen säger han Ja, men det var någon som smsade hela natten. Ja, varför stänger du inte av telefonen då? Nej, hur vanligt då får jag inte veta vad de vill. Så där har vi det här lilla, vilket är det värsta, att liksom klippa kontakten eller inte sova så mycket. Det spännande med unga mobiltelefoner är också hur de använder det. Man ser ju nu att många de de smsar mer än de ringer. Och där ser man mer och mer att det är textmeddelande funktionen som är mer populär än att ringa. Och varför då undrar man? Jo, många av de abonnemangen som riktar sig till unga är ju smsar gratis, eller hur? E och då såklart jag smsar istället för att ringa. Min syns nu då, brukar eh, smsar mig. Det allra vanligaste hon smsar till mig det är två ord. Det är det någon som har aning två ord hon smsar med? Ring mig. Ring mig. <skratt> Precis. Ring mig, snår Och så bestämmer hon då att jag ska konsumera mer och med och, med och, med. och många marknadsförare som ska göra marknadsföring mot unga säger såhär Det är inget att vi gör marknadsföring mot unga för de har inga pengar. Nej. Men det finns några andra som har föräldrarna har ganska mycket pengar, och barnen är ganska bra på att övertala sina föräldrar. Sen kommer det spännande i den här ordet, 49% säger att de påverkar andra i frågan om sociala nätverk och aktiviteter. Aktivitet både online och offline. Och 47% säger att de blir påverkade av andra. Så man kan, om man förenklar lite kan man säga att ena handband påverkar den andra handband och så bryter de plats igen. Så det är en oerhört stor påverkan av sina vänner. Och det ser vi framförallt på nästa. 93 procent säger att majoriteten av alla de länkar som de besöker skickas till dem av vänner. Så nästan allting som 15- till 20-åringarna i Sverige klickar på får de ticka till sig av vänner. Och då återigen tillbaka till de här bilderna i början. där vi berättade om hur lätt är det för dem att skicka det vidare? Eftersom nästan alla får sin ny information av vänner så måste det börja skickas någonstans. Så om vi vill berätta någonting, om vi vill att unga ska ta del av någonting Hur lätt gör det för dem att skicka vidare och berätta för sina vänner vad det är de har upplevt? Om vi tar de här siffrorna så ska vi jämföra det med Tidningar 24% procent. Radio 9% och TV 28% Så vännerna är alltså den allra, allra viktigaste källan till ny information. 26% besöker också minst ett community dagligen. Ofta så har man en liten runda av olika sajter man eh, loggar in på så tittar man upp. det. Så, den digitala gemenskapen är jätteviktig. Hur ser vårt budskap ut och är budskapet anpassat för den kanal vi vill vara på? De unga idag är väldigt vana att få vara en del av det de tittar på. Att man ska kunna kommentera bilder, att man ska dela med sig av texter, att man kanske också ska kunna ladda upp någonting själv. Och då kan ni gå tillbaka till er egen verksamhet och titta på era egna ungdomstider. Hur interaktiva är de? Kan man vara med och påverka med det? Kan man dela med sig? Kan man förnya de här sidorna eller är sidan uppbyggd så att när man gått in på sidan och läst allting som står där så behöver man aldrig mer komma tillbaka. Och det är inte så bra heller. För då förr eller senare kommer folk klickvis läst allting gå därifrån och aldrig mer komma tillbaka. En annan spännande sak med unga idag det är att nu som kallas för frassing Eh, BIVARTMERK, en ständigt uppkopplad generation. Här har vi en tjej som har eh, somnat lite grann. Men snart går tillbaka med allting på en gång, hela tiden. Vi har datorniknät, vi har eh, mobiltelefoner, vi har den fasta telefonen, vi har eh, tv, vi har musikkanaler, vi har radio, vi har allting hela tiden. Men just att det är en gång, allting. Medan vi vuxna, vi är ofta så här: att vi, vi tittar på tv. Och Sen om det är tråkigt, så stänger vi av tvn, släpper lampan i rummet och så går vi in i nästa rum, eller hur, ska på radion lyssna lite, det är inget roligt, av med radion, släcker lampan tillbaka in i tv rummet, gå med tvn, gå med lampan en sak i taget hela tiden Det finns en amerikansk forskare som heter Mark Prentice. han säger att just nu i världen finns två sorters invånare och det ena det är då The Digital Natives Och de andra är The Digital Immigrants Sen får, får ni känna själva bilden av de här krypterna ni tillhör Är ni digitalt infödda? <kör> Eller digitala invandrare? Man ska även inte skämmas för att vara en digital invandrare För att det är kanske bara en grej att ha med sig det Ja, jag förstår inte den här arenan till 100 procent Men jag kan lära mig och att faktiskt ha med sig hela tiden att jag är en digital invandrare kan göra det lättare när man tänker på vad är det då jag behöver veta för att kunna göra en äldre budskap för att skaffa en ny publik via ny teknik och via nya arenor. För det, vad det här gör också, det ställer en annan utmaning på oss när vi ska tala med den här målgruppen eller när vi, när vi vill visa någonting för dem på nätet. Och det är att vi är vana att det händer jättemycket saker på Medan det vi har att erbjuda kanske mer är tillbakaluftat, eller hur? En långsam upplevelse. Någonting som man inte får så här och så här och så här hela tiden. Då måste vi också förhålla oss till det här. De populäraste filmerna på Youtube de är aldrig längre än 1 minut och 15 sekunder. Beroende på att det inte ingen som titta längre för att det finns så mycket annat du kan göra. Uh, ja, jag känner själv ibland att när någon kommer och säger så, har du sett den här filmen? Och sen över tre minuter känner jag att jag är lite svettig. <laughs> <laughs> hur ska jag hinna med det? Uh, 50 sekunder, det är en kanon, det hänger jag och så samtidigt. Men sen, sen blir det väldigt väldigt tråkigt. Så, hur kan vi möta det här då? En generation som är van, att få allting hela tiden på en gång, att allting finns tillgängligt, en knapptryckning bort. Det måste vi faktiskt också ha med oss när vi vill nå den här generationen. Och för att visa det så har jag tagit en äh, skärmdump här från ett, ett dataspel. Nu pratar vi ganska mycket dataspel här, någon som äh, vet vilket äh, spel det här kommer ifrån? Precis. Visst, det var Warcraft. Eh, och som ni ser så händer det ganska mycket på den här Det här är en 16-årig kille som jag har pratat med. Han bor i Sverige. Det här är hans sätt att komma av. Här är han lugn. Här tycker han det är trevligt att sitta och spendera ett par timmar. Och då är frågan, hur möter vi honom? Har vi någonting med att erbjuda honom, han som är van vid att allting på det här sättet? Eller behöver vi finnas någonstans i det här för att han överhuvudtaget ska upptäcka oss? Vi har en liten tes på disk. Och den heter, du måste förstå den för att kunna nå dem. Och det är också en sån här liten medel som faktiskt växer och växer, ju mer man tänker på den. För vill man nå de unga, så är det absolut bästa du kan göra, det är frågan. Jag återigen tillbaka till det här, du är inte 18 längre och allt som finns när du föds är helt naturligt i ditt liv. Fråga dem som faktiskt kan använda den här tekniken på rätt sätt. De som vi faktiskt vill ska ta del av vårt budskap. Fråga dem, för de vet vad ni ska tala med dem, hur ni ska tala med dem, och vad det är som vi kan erbjuda som de faktiskt vill ta del av. Så för att locka in den här målgruppen, att ta del av allt vi har så måste vi först fråga, okej, okay, men av allt det här som vi har, vad vill ni börja med? Om Och nu tycker vi att vi det här, vad skulle vi börja med att titta på? Och så kanske det är det vi behöver paketera på rätt sätt så att vi når den unga målgruppen i deras egna kanaler. Men när man pratar kanaler så att, det. Här är de gamla kanalerna, de här är vi är vana vid, de här kan vi ganska bra. Vi har tv där uppe, vi har en gammal radio här, så har vi eh, tidningarna och så har vi utomhus eh, De här kanalerna som sagt, de, de kan vi och de känner vi till och jag tror alla här inne känner sig ganska hemma med de här kanalerna. Vi ska aldrig någonsin välja bort dem för de här är viktiga också. Ibland när man tänker kommunikation så blir det en del och rädda och tänker så här, Men ska vi sluta med allting som har gjort hittills? Måste vi digitalisera alla böcker på biblioteket och sen bara skicka iväg och viktiga? Nej, det ska vi inte göra. Vi ska behålla den där. Men problemet kommer sen då, där vi ska ut nya. <trya> <Ja. trya> <trya> <trya> där det ser ut sådär. För det svåra kan vara att vi inte, dels att vi inte känner till arenorna, här men sen att det finns så himla himla vakna. Mm. Eh, I Sverige så är de största avbyrån Facebook. Eh, det är stort här i Norge också, alla har Facebook. Eh, det är spännande, Facebook blev eh, också stort 2006, mindre än tre år sedan. Det är också viktigt att ha med sig att det går så himla fort i den här digitala världen. Den här screenshotten har jag tagit från en amerikansk prestation. Alla av dem har kommit till Norden men vi har en del av dem. Och då kommer det fler och fler och fler. Så problemet med det här är att det blir fler kanaler, men det blir ju inte en större publik. Det är fortfarande samma människor, bara att de har hundra fler kanaler att titta i. Därför blir det ännu mer viktigt för oss att verkligen fråga dem vi talar med, så att vi hittar rätt i den här ljungen. Förrän kanske vi satsar på fem av de här kanalerna som visar ingen som vi vill nå pitta med. För det här är ju Google. Och det skiftar ganska fort oss vilka är det som är mest populära bland de här kanalerna. Sen har vi nästa sak och ta i appen och ta ställning till också och det är mobiltelefonen helt enkelt. Mobiltelefonen tar, tar steget fullt ut och blir en del av våra skäl. Mobiltelefonen är inte bara en mobiltelefon utan det är så mycket, mycket, mycket mer. Särskilt för de unga idag så är mobiltelefonen nästan allt. I Sverige så ser man att när man får en egen mobiltelefon är ungefär om 9 ni år gammal. Vilket gör att när man är uppåt 12-13 så är man riktigt bra på att använda det eller hur? Och kanske mycket, mycket bättre än vad vi är, så att säga så här, vänta nu ska, jag, nu ska jag smsa, nu får du inte prata med mig samtidigt. <här> <här> eller här, jag vet inte riktigt man kör. <här> Men, utmaningen med mobilen, det är att när vi vuxna, när vi digitala invandrare, digital immigrants, när vi har lärt oss att använda datorn. Så är många redan här. För nu har ju Iphone kommit till exempel som ger helt nya möjligheter att surfa, att eh, kolla på Youtube, att ta del av innehåll och så, och så vidare direkt i mobiltelefonen. Och då kan man ju fråga sig, behöver vi förhålla oss det här? Ja, jag tror det faktiskt. För att många unga har en mobiltelefon. Fler har en mobiltelefon än som har en egen dator. Så de kanske kommer surfa via mobilen. Och om vi vill att de unga ska komma till våra sidor, så måste vi titta hur det ser ut om vi går in på, en, på en mobil från mobilen. Går det överhuvudtaget? Eller hur det ser det ut då? Kan man göra eh, innehållet anpassat för mobiltelefoner? Eh, DIST i Sverige, vi jobbar med eh, dataspelsföretag som heter EA Games. Eh, för dem har vi gjort en lösning att på eller har på dataspelet så kan du smsa och få trailen direkt i mobilen som alltså en liten film. Så att du kan alltså se trailern på eh, spelet direkt när du står i, i affären. Och också då se trailern från olika biofilmer och så, och så vidare. Finns det något vi kan plocka ut där? Kan vi använda det? det är det här en relevant kanal för oss? Mm. För att den här saken börjar användas på fler och fler spännande sätt av många idag. Jag var inne i en eh, mobiltelefonsaffär. Och då stod en tjej, hon var 16 år jag. Så stod hon och tittade på olika mobiltelefoner så, så tog hon upp till ganska annan telefon och skickade Så tog hon kort olika telefoner Och sen skickade hon iväg dem till sin kompis och efter fem minuter så rinner hon upp kompisen och sa sån då så ah, fick du mina bilder? Ja, ah, vilken av där tycker du jag ska köpa? Okej, okay, du köpte den Och så låg på och sen köpt hon Så direkt i affären kunde hon då få expert tips och sen när det är enklare att surfa så kan jag också tänka sig att man kommer kliva in i affärerna gå ut på en price runner eller som jämför olika priser eller gå fram till kassan och säga Ni vill ta betalt 9000 för den här jackan Affären där borta tar 8500 Vill ni sälja till mig för 8500 eller ska jag gå dit och köpa den istället? Och det här blir också som jag sa en del av själ för alla de sidorna som är populära för ungdomar idag finns också nu i mobiltelefonen. Vilket gör att du kan dela med dig ännu fortare av verkligheten. Du behöver inte ens eh, gå förbi den här datorn utan jag kan ta bort på er nu. Och med tre knapptryck ner så finns det på min Facebook-sida. Fantastiskt va? Och vad innebär det? I vår kommunikation behöver ni göra någonting. som, till exempel om man har en mässa för ungdomar så kommer de garanterat ha det här med sig. Finns det någonting som det är värt att fota, till exempel? Inga. En cool bild med vår logga, oh, håll, ta kort på mig, ta på mig, eller man går själv och så skickar man sina kompisar och då är vi där direkt, då har ni skapat någonting som de kan sprida vidare i sina kanaler. Det kanske inte är det primära budskapet som vi vill ge dem, men de kommer komma ihåg oss, eller hur? Och det är kanske det som är början. Så, för att försöka komma till en liten sammanfattning på slutet här då. Vad är det vi säger helt enkelt? Det är väldigt viktigt att tänka på det först, att vad är det vi faktiskt försöker berätta? Berättar vi bara det som vi själva vill berätta eller har vi frågat dem som vi ska berätta någonting för? Nummer ett tycker jag alltid är att gå ut och fråga ungdomarna själva. Hur vill ni höra det här? Vad är det ni vi vill att vi säger? För ibland så kanske vi säger helt fel saker. Sen måste man också tänka på en annan sak när vi har att göra med Google-generationen. Det är ju att vad ni än säger så kommer de googla det. Eller hur? Så är det ju faktiskt. Om ni berättar en sak och sen om man googlar det så säger någon annan något helt annat. Så är det ju det ett problem. Man måste hela tiden titta. Vad säger vi i våra egna kanaler, det vill säga det vi pratar om här. Och vad säger vi så att de en och en framför datorn kan få samma information. Jag var för laste på en skola en gång. Och det var en internatskola som bodde på skolan, dygnet Och den här rektorn på skolan, hon sa så här: Vi har bara möjliga elever på vår skola. Det finns ingen elev som tycker det är dåligt på skolan. O, oh, vad spännande tycker jag. Det där måste jag kolla upp. De sa allt material som de tryckte och skickade ut så stod det sig. Vi har 100% nöjda elever. Så att eh, under föreläsningen på skolan så gick jag in på Youtube. Och så skrev jag in skolans namn. Och hittade 42 stycken så kallade rymningsfilmer. Det vill säga att eleverna själva beskrev hur hemsk skolan var och berättade hur vi kan flymma därifrån. Och då har vi ett gigantiskt problem här. För att när den här fina skolan kommer med sina fina beskyver och så delar de ut dem, så eleven säger tack, går hem, sätter fram till 18, googlar upp det här och får 42 stycken filmer där folk bad vill därifrån. Och då är det en spännande frågan. Vilken kommer jag tro mest på? <laughs> Era broschyr eller de tionårigaste filmerna på YouTube? Så, man ska alltid se hela konceptet när man försöker kommunicera någonting. Inte bara det, lyfta fram det absolut bästa som jag tycker är bra. För vi måste också titta vad syns bakom. Ett ett fel som ett sjukhus gjorde i Sverige det var att de ville ha fler unga som jobbade på sommarferiet. Hos dem. Så de gjorde en jättefin hemsida, de gjorde jättefina små broschyrer. och De var ute på rätt och pratade med ungdomarna, jätte många trog i broschyrerna och tänkte: Använd ah, vad här nu, nu ska jag jobba som sjuksköterska i sommaren. Men det kom ingen ungdomar. Så hela den här satsningen bara föll som ett korthus och då frågade sig själva vad var det vi gjorde fel? Och efter att ha röntsat sig själva så kom de fram till att de hade bara sagt en sak utan att tänka på det andra. För vad de kom fram till det var det här, när såg man en glad sjuksköterska senast? När såg man någon som jobbade på ett sjukhus som var glad och sa jag älskar ditt jobb? Jag älskar det." För på TV så är de trötta, de är underbetalda, de är blodiga, de jobbar för mycket. Så hela tiden så glömmer jag att berätta det som ungdomarna faktiskt tyckte var viktigt. Hur är det är att jobba där? Nästa är då var talar Och då är vi i den här kanaldjungeln om man nu ska ut via ny teknik, nya kanaler. Vilken kanal är bäst för oss? Det kanske inte är den största kanalen som är bäst för oss, utan vi kanske kan hitta en kanal där de som vi verkligen vill prata med finns. För annars är risken att man hamnar här på en tom parkeringsplats utanför torrhuset och ingen kommer lyssna på er. Oavsett hur fint ni paketerar budskapet så är det ingen som lyssnar för att man är på fel ställe. Sedan då, vem är det som för er tala? Här har en man som heter Dwight, Och om ni har sett eh, The American The Office, måste som har sett det, så känner vi till Dwight Dwight är en fantastiskt hängiven medarbetare, men han kanske inte är den som ska hälsa nya välkomster. Även fast Dwight är den som absolut bästa jobbet, så tror jag inte att han ger ett bra intryck i första anblicken. Så frågar jag också vem är det som ska tala för oss när vi har hittat Rätt budskap. Vet att det rätt kanal. Vem ska vi skicka ut? Faren är här, när man ska tala med ungdomar, det är att man tror att man måste tala ungdomarnas språk, eller eh, Här har en del svenska myndigheter gjort ganska stora misstag när de gör stora ungdomssatsningar och så kliver ut dem i kapsen lite bak och fram och så säger de så här: Jo! <laughs> och alla svenska ungdomar säger så här: Men herregud, är det här mina skattepengar går? För att om jag nu är svenska staten och ska tala med ungdomarna, vem förväntar de sig tala med Förstår ni vad jag menar? Inte är någon som står i pajarskläder och gör gängtäckning. Utan det är någon som är eh, respektgivande som säger Ja, jag förstår att du har talat in till staten och nu ska jag ta hand om dig, eller Samma sak med det ni talar om. Vad är det ni behöver för en röst för att faktiskt känna trovärdiga? Behöver ni en kille med gängteckning som gör sådär? Eller behöver ni någon som representerar det budskapet som ni vill förmera? Också väldigt viktigt att tänka på. Ibland så gör man fel bara genom att eh, prata ett ungdomsspråk som man kanske inte behärskar, som man inte förstår. Att man använder symboler och förkortningar som man inte vet vad de betyder, en smiley till exempel. Hur ska man använda smileys? Ska man använda smileys? Det beror bra. Så helt enkelt, vad är vi säger? Vilken kanal ska vi använda för vårt budskap? Och vem är det som för ut vårt budskap? Två saker som man kan titta på som är relativt nya och som jag tror kommer revolutionera eh, sättet som man konsumerar olika saker media på. Det första är något som heter Spotify, känner ni till det? Eh, hur många här inne har Spotify? Tycker ni om det? Är det är ganska precis, det tummar upp. Jag älskar Spotify. Det är fantastiskt. För er som inte har Spotify och inte har talat om det så är det en otroligt stor databas ute på nätet som har tillgång till väldigt, väldigt mycket musik. Du kan vara med i Spotify helt gratis. Då blir det reklam ibland mellan båtarna. Eller så kan du betala ungefär 99 kronor i månaden och då slipper du reklam. Det ryktas om att det bara är en tidsfråga innan samma tjänst kommer för film, till exempel. Och frågan är: Hur ska vi förhålla oss till det? Kan vi också prata om Spotify? Kan vi ge en tjänst som ser ut som Spotify? Eller ska vi bara strunta i Spotify? Jag vet inte. Men vad vi behöver är att veta om att den finns och veta lite om hur den fungerar. För än så länge så är, har inte det här slaget jätteltill stort mot ungdomarna. Men det kommer ganska snart. Och liknande tjänster är på gång. Och snart kommer det också, är jag ganska säker på, komma utrustning så att du kan spela av låtarna från Spotify också. Och kommer alltid komma hit de där pålitliga hackers. Eh, och när vi pratar om Spotify för musik och sen film så har vi också Googles gigantiska projekt med att skanna in böcker världen eh, Det är väldigt spännande också vad som händer när de gör det. Det andra är en term som man kan säga heter allt på ett ställe. Här har jag tagit en screenshot på en svensk site som heter playhead.se och den är väldigt stor, framförallt i storstäderna i Stockholm. Vad playhead har gjort som är så otroligt framgångsrikt, är att de erbjuder sina med medlemmar alla tjänster på ett och samma ställe. Här tog jag till exempel playhead Radio för att de vet att de ungdomarna som är på den här sidan de vill lyssna på raden, de vill titta på tv de vill kunna chatta och de vill kunna blogga så istället för att Play bara erbjuder en tjänst så erbjuder de alla tjänsterna under samma tak Här är en annan intressant sak som man ska ta beaktande om man bygger en egen hemsida för ungdomar det är, vad kan ungdomarna tänkas behöva när de är på min sida? För då vi säga, vill de lyssna på radio? Kan vi lyssna in radio? Kan vi lyfta in radio på våra sidor? Behöver de veta när tåget går här från en annan station? Ja. Kan vi lyfta in tittarbänden på våra sidor? Kan vi lyfta in teletablon? Kan vi lyfta in något annat? Så att när de kommer till oss och vi berättar det vi vill så kan vi samtidigt säga andra saker som de också vill veta. Hänger ni med på vad de menar nu ska ju inte era sidor då bli någon sorts eh, Playhead ungdoms Men just att tänka på, finns det fler saker vi kan erbjuda än just den här stängda hemsidan? Vad de här har gjort också som är ännu smartare det är att de har gått ihop med en svensk tv Den stora svenska ungdomskanalen som heter Z-TV Så att när du är inne på Playhead så kan du med ett litet klick komma in på ZTVs hemsida. Där kan du streama alla deras program, du kan se vad som händer ikväll och så vidare. och så vidare. Vilket gör att du kan inte in till dig klockan 15, klockan 3 när du kommer hem från skolan och sen behöver du aldrig någonsin logga ut. Som den som ärgat den här målgruppen hela dagen efter skolan. Så om vi vill äga målgruppen i hela skolan, så är det frågan, vad kan vi erbjuda för fler tjänster på våra kanaler eller våra portaler? Eller varför inte lyfta det vi vill säga dit? Eller Förmodligen så är de alla 450 000 som är inloggade här och som gillar den här sidan, har förmodligen någon, något intresse av de produkterna ni har erbjudat. Kan vi inte lyfta in dem där? så slipper vi dra ungdomarna till våra egna för då har vi hittat den mest relevanta kanalen för oss just nu När de lär känner oss då kommer de få oss ner igen, därifrån till våran sida och då kan vi berätta ännu mer om oss Så att tänka på ny teknik och ny plattform behöver inte ge en större publik eller ens en ny publik. Utan det gäller att ha ett relevant budskap, hitta rätt kanal, hitta rätt människor som förmedlar det här budskapet. Eller att ta ut den delen av vårt budskap som är mest intressant för den här målgruppen och lyfta in det på de plattformar där de redan är. Det finns en chipsfirma i Sverige som skulle lansera en ny påse chips. Och de lade ner nästan en miljon kronor på att bygga en sida som hette Chips.nu Det var jättefin den här sidan Men när de hade byggt den här sidan för en miljon kronor så kom de på att det är ingen som är här är det? för det är ingen som vet om Chips.nu Så då var de tvungna att lägga ytterligare en miljon på att göra reklam för Chips.nu Men så fort de slutade göra reklam för Chips.nu så slutade folk komma För de som de ville nå var ju redan där så svaret kanske inte heller är att jag hittar den här plattformen utan också hitta rätt plats för plattformen. Mycket att tänka på det nu. För att ta lite, avsluta med lite reklambegrepp här just i den här världen när allting blir tillgängligt för alla hela tiden. Så old school det är att den traditionella reklambyrån berättar historien om ditt varumärke. Det gäller att du bestämmer vad du ska säga om ditt varumärke. Nya skolan, är att det är dina kunder som berättar de mest inspirerande historierna om ditt varumärke. Det är era besökare, de som tar del av det som ni har att erbjuda, som kan vara den allra bästa reklamen för er. Det är också de som kan föra vidare era budskap oavsett om det är in real life eller om det är på nätet. Så en annan sak att tänka på det är också vilka möjligheter ger ni era besökare att berätta om upplevelserna hos er. Oavsett om det är på eller om det är på riktigt. Finns det någonting man kan fotografera? Finns det någonting man kan ta med sig? Hur berättar man det här vidare? För återigen, av den här Google-generationen, de kommer till Google förr eller senare. Och om det är era besökare som berättar om hur fantastiskt det är hos er så är det ännu, ännu Hur kan man få bloggare att skriva om det? Hur kan man få inläggsskriventer att faktiskt ta del av ett budskap och föra det vidare? Och nu har jag talat i vi... nästan... Ja, det är två minuter kvar. Så då står jag tyst i två minuter här. Jag tror att det kan vara mycket att ta in och jag hoppas att det hängde med i det jag pratade om. Så, som jag sa, så kanske jag inte besvarade så många frågor här, men jag kanske ställde lite nya frågor. För det är väldigt viktigt att tänka på det här. Allt som finns och föds helt naturligtvis liv, särskilt när det gäller teknik och särskilt när vi ska vara närvarande på deras aringar. Här finns mina kontaktuppgifter. Jag skriver blogg på dist.se om ett litet ungdomshändelser. Om ni är intresserade av att med dist så ni, kan ni kontakta våra norrlig kontor, distnorge.com. De har sitt huvud eh, i Oslo. Med de orden så tror jag att jag säger tack så hemskt mycket och eh, hoppas att vi får fortsätta trevlig konferens så syns vi vid distans.